А нам для кухні давалося на все це півгодини, на те, щоб зібрати це все і вирушити в поход. З розрахунку, що вже потрібно буде доганяти полк, який після сигналу тривоги зразу рушив і пішов. Це було досить важким завданням і відповідальним. Скажу, все взяли і рушили. Автомобіль з прицепною походною кухнею чи повозка з нею? Чать вдогонку полкові. А ти переглядаєш, скидане все на скору руку, що забув, чого немає. І тут же потрібно на ходу приступати до приготування їжі, яка вчасно повинна бути приготовленою. І на ходу, на швидкості, закладаєш в котел, заливаєш воду, яку на перший випадок повинен захопити з собою щастя, а далі дбати, щоб нею запасатися по путі. Десь колись тільки зупиниш транспорт на декілька хвилин, зробити якусь більш складнішу операцію в котлі, і далі в догонку, все на швидкості. Зготовив їжу, роздаєш вже кожному солдатові окремо в котелок. А це коло 300 солдатів на одного кухаря? Потрібно, щоб всім вистачило. Коли роздав їжу, далі в путь, і знову готовиш. І так сьогодні, і так завтра. І так післязавтра. Там уже зміни не існує. Працюєш круглодобово. Хоча наші казарми були в самих горах, але щоб підігнати обстановку ближче до бойової, нас гонили і по чотири дні в одну сторону, без передишки, день і ніч. Аж тоді вже нападали на невидимого ворога в горах, на незнайомі місцевості і в дуже складних і трудних скалистих умовах. Перемагали їх і аж тоді давали отбой віддих. Ті чотири доби всі солдати спочивали в дорозі, лише тримали міцно в руках свої автомати, готові в будь-яку секунду налітати на ворога. Я їм заздрив, бо вони однакові спали по черзі хоча і сидя, а я зовсім не мав часу на відпочинок. І на четверту добу рано, як пішов набирати в кузові автомашини з великої скрині солі, нахилився над нею і заснув, упавши головою внизу стіль. Пробудився в тій скрині ногами вверх, бо так заснув від утоми. Але коли після гірського бою, як заграють от бої, Побачив тих солдатів, чорних як земля, що вони декого захопив сигнал от бою, там кожен і упав мертвим сном від страшного перенапруження, то я вже їм не заздрив. Їх стільки гнали на неприступні висоти, в повнім бойовим спорядженні, і вони дерлися по тих вершинах за привидами, які втікали в на протилежній стороні гори то коли війна закінчувалася, дехто був, там і падали, засинаючи. Їх ледве познаходили всіх і позбирали. Неможливо було декого розтелепати, що пробудився. Був випадок, що в поході в одному з батальйонів заблудилася десь їхня кухня. А увесь батальйон був голодний, і то перед нічною атакою. Я тільки що покормив свій батальйон, «Була темна ніч в горах. Під'їжджає генерал, командуючи тим фронтом, і наказує мені по терміновому накормити і той другий голодний батальйон». Це здавалося неможливим терміново накормити ще 250-300 солдатів, але відмовлятися перед генералом було зайве і небезпечно, тож воєнна обстановка рахувалася. І я з Божою допомогою догадався, що потрібно зробити. Пшенична крупа саме скоріше варилася. М'ясо в консервах теж було в мене, як неприкосновенний запас, недоторканий на всякий випадок. Я подумав, це ж теж непередбачений випадок. І не запитуючи нічий його дозволу, беру відповідальність на себе, бо наказ від самого генерала терміново накормити. І моментально каша варилася, я відкривав консерви, робив підливу, в другій кухні закіпав чай, хліб у мене теж був, і посилав дежурного по кухні докласти генералові, що через півгодини я готовий накормити другий батальйон. Через тої півгодини другий батальйон вже чекав біля моєї кухні за їжею. Я погодував майже всіх, але однаково не всіх тому що дежурному по кухні солдати другого батальйону були незнайомі в лице, і частина тих чужих солдатів, користуючись темнотою, підходили в черзі, ставали й до другого разові. Це опісля виявилося, але 15 солдатів залишилися без гарячої їжі. Всі розуміли, що то не моя провина, але я їх сухим пайком і чаєм теж накормив. Генерал був дуже задоволений. І здивований такою оперативністю, оголосив мені подяку особисто від нього. Це була хороша заслуга для рядового солдата, але мені її не вписали в мої документи. А я не допитувався і не домагався її. І ось обійшовся без неї аж до тепер. І думаю, що обійдуся й далі. Так як кухарив. Описав і це, щоб ви знали, як то в армії служилося і в військовій кухні. Ви теж зі мною побували. Весь полк теж знав, що повар Марчук, віруючий. я беріг себе, як годиться християнинові, не соромився і не лякався говорити хлопцям про Бога. Мій строк служби доходив до кінця. Осінняв я повинен буде мобілізуватися. Такі солдати вже називалися старослужбовцями. Вони вже не... На всі військові вимоги дивилися зверху вниз. Навіть командування з таких не вимагало того, що домагалося від молодших. Цим я і користався, і виявляв признаки своєї віри вільно, не знаючи, що мене чекало впереді. Наш полк розполагався за 4 кілометри від міста Ош в Киргізії. Невеличка рівнина в горах було те місце, де стояли наші двоповерхові казарми і всі решто споміжні будівлі. Відразу за нашими казармами кругом стриміли уверх скали височезних Тяншанських гір. Місто Ош розташоване вже на найбільш широкій міжгірній рівнині біля гори Сулейман, що означає в перекладі з киргізького привал, зупенка, спочинок. В легендах говориться, що колись давнину цар Соломон подорожував тими місцями і біля тієї гори сказав своїм супрободжуючим його «Ош», тобто «Превал», і там вони відпочивали, а та гора відтоді називається Сулейман, тобто Соломон, Соломонова гора. Та гора була не дуже високою, але дуже екзотичною, не схожою ні на яку іншу. Сторони Ферганської долини вона височила першою над тією рівниною, наче впавши на землю з неба величезних розмірів камінь. Вона стояла окремо, не з'єднаною з іншими, а краї її, з усіх боків кругом неї, були прямовисні скали, як стіна, висотою десь метрів 200. Тільки з однієї сторони, можливо, було Труднодоступними виступами якось добратися до її вершини, на якій стояла мусульманська мечеть, тобто церква. І як її там збудували, як підіймали на таку недоступну висоту потрібні для неї матеріали. То була не сучасна споруда, коли вже були вертольоти, але старовинна, і вона постійно самотіла там пуст пусткою. Самотіла там пусткою. Тільки одного дня в рік, в якесь мусульманське свято, вершина тієї гори кругом церкви була вкрита молодими смільчаками і мужчинами, і жінками, які добиралися якимось чином туди. В той день в тій церкві звершувалася служба. То було видовище. Невеличка церква не вміщала в собі всіх, і кругом неї було наче обліплено народом. Мусульманський одяг, який палав на сонці різними барвами, це було видовище. З міста, яке розтелялося в її підніжджу, те гляділося дуже гарно. На тій горі мав і я улюблене місце, де бував під час моїх відпусток в місто. На прямовисній скалі. З південної сторони, трохи нижче рівня вершини, був такий виступ, величиною 2 на 4 метри, куди я при можливості приходив, вириваючись з риховних тіснот. Звідти відкривався чудовий краєвид гірської місцевості. Химерні вершини гірських хребтів розтворялися премарами в розпечених сонцем долинах. Внизу було розстелено місто, наче на долоні. Зверху було видно всі вулиці, наче з літака, як по них снують і повзають засоби транспорту, а над всем неозоре небо, яке манить своїм спокоєм і вабить дух, відкритий до Господа без перешкоду у височині. В містечку Ош були віруючими тільки дві сестрі. Я з ними зустрічався, коли мав відпустки, раховані рази тому що одна була далеко, а в другої був невіруючий чоловік. Він працював на якомусь підприємстві касіром. Сестра дуже боялася, щоб він не застав мене в неї, в такому разі вона мала би великі неприємності. Тому я був дуже обережним у своїх рідких візитах. Але пам'ятаю, був випадок, що він десь був у відрядженні на декілька днів. Я знав про те, Зайшов до неї і попросився, щоб вона мене закрила самого в хаті. Мені дуже було потрібно без перешкод постояти у молитвеннім борінню перед Господом. Вона зо прийняла мене. В них була гарна хата і зачинила мене в ній, а сама бабуть десь поїхала. Коли через пару годин увійшла побачити, як я себе почуваю, і знайшла мене дуже заплаканого у сльозах, то на диво мені дуже стривожилася. Ніяк не могла зрозуміти мене, чому я плачу. Мені було дивно з неї, як вона не розуміла мого духовного стану. Дійсно, як каже поговірка, сити голодного не знаю. Вона сприймала те, як ніби чимось не вгодила мені і сильно вибачалася і скорбіла. А я був надзвичайно щасливий і вдячний їй, що я мав таку можливість в такій тишині молитися. Так ми й розійшлися, що вона залишалася скорботною з того приводу. Тільки пізніше заспокоїла, бачивши, що мої відношення до неї доказали, що все гаразд. Але бувати десь у віруючих там у Киргізії для мене вже було рідкістю. І я майже кожний раз увечір після зміни на кухні, коли йшов на спочинок, заходив собі у гори, ліз на висоту і спочивав душею після добових кухонних клопотів. Виспатися було коли, хоч цілу добу міг спати, ніхто мене би не потривожив. Ті мої відлучки з нашого розположення ніяк не могли рахуватися самоволкою. Незаконним самозвільненням, тому що то не було за межами полка. Наше місце-розположення було в справжніх горах, які і були гірським плацдармом для муштру горнострілковців. Кругом наших казармів не було ніякої огорожі. Контрольно-пропускний пункт КПП був тільки при в'їзді в полк. Я відходив від казарми 15 метрів і вже стримів вверх скали і далі гори. Там я вже наситився горами і самітністю. В стрімки долині піді мною світилися світла нашого розположення, а наді мною спокійне, чисте, зоряне небо. Воздух після денної спеки ставав приємно прохолодлий, освіжилий, навіть здавалося вологий, діяв так заспокійливо втому тіла і духа. В ті гори поруч з військовою частиною ніхто ніколи не заходив з цивільних. Тим більше вночі і на таку висоту. А солдатам горно силкового полку ті гори і скелі з бездонними провалями вже були, як то кажуть, печінках від гіркої муштри, якої вони зазнавали у них. То ніхто з них із-за денного розкладу не мав можливості, як я ходити вечором у гори. Так що там бував у таких порах тільки я і Бог. То було для мене і зібранням моїм, і молитвою, було те, чим я жив духовно, де я очищувався від цього риховного бруду, серед якого томився там, в низині. Там я отримував від Господа й прощення, якщо десь провинявся перед ним, і насолоджувався присутністю Божою. Отримував нові селі для майбутніх перемог, і в щасливих мріях наче літав над марнотою життя, з'єднуючись з Господом. Коли повертався, ідучи на спочинок, я був насичений Божою благодаттю, і спочинок мій був солодкий».